Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auudzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, nesta'inu wa nastaghfiruh, wa n'aminu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzubillahi min shururi min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa barik wasallim amma ba'du A'udzu <todic> billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wala'asri innal insana lafii khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shoolihaati wa dawasabil haqqi wa dawasath-shabr sarra Allahu 'azim Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Man sanaka tariqan yaltamisu fiihi ya'ni man sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa kama qala sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah syukur kita berdoa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberikan kita kesempatan untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita. Dan alhamdulillah kita dah sampai ke bab yang terakhir. Satu bab saja lagi. Mungkin kita akan khatamkan minggu depan kot. Minggu ni kita baca separuh dan minggu depan kita khatamkan insya-Allah. Jadi ajaklah kawan-kawan yang, yang nak khatam. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. muka surat 310 bab mengiringi jenazah. Adab-adab dan bid'ah. Ah. Apa itu bida'ah? Bida'ah ialah dari segi bahasa sesuatu perkara yang baru. Sesuatu perkara yang baru. Dari segi bahasa. Bida'ah adalah sesuatu perkara yang baru. Dari segi istilah syarak. Bidaah ialah sesuatu amalan agama yang dilakukan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hayat beliau Dan bida'ah ini terbagi kepada dua, malah sebagian ulama' membagikan kepada lima lah. Ulang semula. Dari segi istilah syarak bida'ah ini adalah satu amalan agama. Satu ritual agama, upacara agama, amalan agama yang dilakukan selepas kewabatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana tidak dilakukan oleh Nabi semasa hayat beliau. Jadi itu dinamakan bid'ah. Ah. Dan bid'ah ah, ataupun perkara-perkara yang dilakukan perkara-perkara baru di dalam agama yang dilakukan selepas kewafatan Nabi, yang mana tidak pernah dilakukan oleh Nabi ini terbagi kepada dua. Malah sembaga lama membagikan kepada lima lah. Yaitu yang pertama bid'ah. Ah Hasanah. Maknanya sesuatu perkara yang baru, yang baik. Hasanah itu maknanya baik. Yang satu lagi bid'ah ah dolalah, ataupun bid'ah ah yang sesat. Ataupun ada lagi imam syafi'i radhiyallahu anhu membagikan kepada bid'ah ah mahmudah dan bid'ah ah mazmumah yaitu bid'ah ah yang terpuji dan bid'ah ah yang tercela jadi sebagian ulama membahagikan bahawa kalaulah bid'ah ah itu berkaitan dengan perkara-perkara akidah maka bid'ah ah itu ada yang hasanah ada yang dolalah maknanya dolalah tu sesat sesat bermaknalah jawapannya kalau perkara akidah ni kalau dah salah jadi dia kritikal tapi kalau yang tidak salah maksud salah tak salah di sini yang bertentanganlah dengan syarak bertentangan dengan Quran dan hadis itu di dalam akidah tapi kalau di dalam fiqah pengamalan maka yang dua tadi dibagikan kepada yang terpuji dan yang tercela lah. hmm. maknanya kalau bid'ah ah yang tercela dilakukan di dalam agama dari sudut fiqah ataupun syariat tidaklah sampai sesat maksud narkah yang jadi sesat masuk akidah itu bila ah dari segi akidah. Faham ya? Eh? Bila'ah yang berkaitan dengan akidah ada yang sesat ada yang baik bidah ah berkaitan dengan fiqh ada yang terpuji ada yang tercela dan sebagian ulama membahagikan bidah ah dari segi fiqh itu adalah ada lima bahagian yang pertama bidah ah yang wajib bidah ah yang sunat bidah ah yang harus bidah ah yang makruh bidah ah yang haram Antara contoh-contoh bid'ah ah yang sesat dalam akidah ialah menganggap Allah Subhanahu Wataala mempunyai anggota-anggota berjisim dan sebagainya, menyamakan Allah Subhanahu dengan makhluk, menganggap Allah Taala berjisim, bertangan, muka. Itu bid'ah ah yang sesat. Kalau bid'ah ah yang terpuji dari segi akidah ialah bid'ah ah seperti Uh, mengarang buku-buku ilmu kalam Untuk berhujah dengan fahaman-fahaman yang sesat Itu bidah yang baik dalam akidah Walaupun tidak dibuat oleh Nabi Tapi ada kepentingan untuk menyelamatkan akidah orang-orang awam Maka ulama-ulama mengarang kitab-kitab yang di dalamnya berisi hujah-hujah <tuh> Secara akli ataupun nakli Untuk menolak fahaman-fahaman Yang sesat Maka ini bidah ah yang baik Dalam qidah Kalau bidah ah di dalam agama Dalam syariat dan fiqah yang terbagi Kepada lima daripada lebih Lebih terperinci kan kalau lima Contohnya bidah ah yang wajib ialah Mengumpulkan Al-Quran menjadi sebuah mushaf Sebuah buku, sebuah kitab Itu bidah ah yang wajib dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar Ketika dicadangkan oleh Sayyidina Umar pada permulaannya, Sayyidina Abu bakar dia tolak. Dia kata, aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi akhirnya setelah dipujuk oleh Sayyidina Umar, maka Abu Bakar pun bersetuju. Kemudian mereka berdua ber bertemu dengan Zaid bin Thabit, Seorang-seorang katib atau penulis Nabi SAW. Penulis Wahyu. Maka beliau juga memberi respon yang samalah setelah disuruh untuk mengumpulkan menulis Al-Quran, jadi sebuah kitab, sebuah mushaf, dia mengatakan, aku tidak akan melakukan apa yang Rasulullah tak buat aku sanggup mengalihkan gunung ni daripada tempatnya ke tempat lain aku sanggup lagi, tapi aku tak sanggup buat apa yang Nabi tak pernah buat tapi hanya dipujuk, diberitahu oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kata ini ada kebaikan untuk umat akan datang Sahabat-sahabat yang hafiz-hafiz Quran Yang hafal-hafal Quran Banyak yang mati dalam peperangan. Syahid akhirnya Takut-takut nanti Quran itu Menjadi Punah ataupun Tidak ada waris ni Akhirnya dia pun setuju Dan ulama menganggap Ini adalah satu bina'ah yang hasa ah, Yang wajib Yang wajib malah Kalau tak kita ini tak baca Quran lah Yang hafal je lah Antara contoh pindahan yang sunat seperti semayang terawih. Semayang terawih ini disunahkan sebanyak 20 rakaat dan diimamkan oleh seorang imam yang tetap dilakukan di zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Masa beliau jadi khalifah dia tengok bulan Ramadan malam ramai orang sahabat semayang terawih sekelompok di sana sekelompok di diceruk tu sekelompok di diceruk ni yang seorang semayang-seorang ada yang semayang kat situ berterabur akhirnya, dikumpulkan semua para sahabat dilantik Ubay bin Ka'ab salah seorang qari yang memang hebatlah dalam bacaan al-Quran dijadikan imam dan ditetapkan 20 rakaat ini adalah bid'ah ah yang sunnah dan nah, nama sendiri mengatakan setelah mereka menisaikan sunat tarawih dia mengatakan nikmatul bid'atu hazihi nikmatil ha Ni hazihi sebaik-baik bid'ah ah adalah yang ini jadi dia mengatakan sebaik-baik bid'ah ah. Berarti bid'ah ah itu ada yang baik. Itu bid'ah ah yang sunat. Bid'ah ah yang harus seperti memperbanyakkan lauk-laut makanan, makan ada sayur sama belacan, ikan goreng, kari, ayam panggang, memperbanyakkan lauk-laut makanan itu bid'ah ah yang harus. Mana harus? maknanya. tengah-tengah tak ada apa-apa. Yang tak bolehnya membazir lah. Ha, tapi memperbanyakkan lauk-lauk, memp mempermacamkan lauk. Itu bidah yang harus sebab pun Nabi tak makan. Lauk banyak Nabi makan satu satu lauk je. Tapi kita memperbanyakkan lauk kan. Ada tom yum sambal belacan-nya, timun ulamnya, kuahnya, dagingnya, semua. Itu bidah yang harus. Bidah-bidah yang makro. Seperti... Uh, yang makro lah ikut pada hukum fiqah dan bidah-bidah yang uh, haram yang haram lah dalam fiqah Okey, cukup nak dalilah <laughs> hadis masyur kulu muhdasatil umur bidah. wa kulu bida'atin dolala wa kulu, bid uh, wa kulu dolala din finnar oh, tu dia dalam hadis 40 nanti kita sampailah di suatu hadis. Setiap satu yang baru itu adalah bid'ah ah, dan setiap bid'ah ah itu adalah sesat dan setiap sesat itu termasuk antara raka. Ha, itu, itu hadis itu umum. Jadi ulama-ulama kita mentaksiskan hadis tersebut dengan hadis Sayyidina Umar yang mengatakan ni'matil bid'al hadhihi dan mentaksiskan juga hadis tersebut dengan man sanna sunnatan hasanan fil islam ila akhir hadis. Kan? Jadi Imam Nawawi sendiri mengatakan ada hadis-hadis yang mentaksiskan hadis tersebut yang mengatakan setiap bid'ah itu sesat dan membahagikan kepada dua pada peringkat awalnya iaitu bid'ah yang sesat dan baik dari segi akidah ataupun yang tercela dan terpujilah dari segi fiqah. Dan juga datang seorang imam yang membahagikan kepada lima bahagian bid'ah itu ialah Imam Azuddin Abdul Salam Sultanul Ulama Ulama Kurun Ketujuh seorang so, ulama besar dalam mazhab Syafi'i kemudian menaik ke taraf mujtahid. Balik lagi. Cukuplah. Eh? Tak ada masalah juga bab bidah ni. Masalahnya kalau kita ni kadang ada yang baru jadi perlu juga diterangkan mungkin kan? Yang lama-lama ni rasanya dah dah apa? Dah dah mantap lah kot. <laughs> Bagi yang baru-baru tu dalil kita lah di dalam, ni sebab isu ni hangat, isu bid'ah ah ni hangat, diperkatakan lah. Uh, termasuk di Malaysia sendiri ada orang menentang, yang mengambil umum, sebagai ulama yang mengambil makna umum bid'ah ah tu. Maknanya bila hadis tu kata, bida ah setiap bid'ah ah tu sesat, maka dia kata setiap yang bid'ah ah tu sesat lah tidak ada pembahagian-pembahagian bidah ah ni kepada yang besar, yang baik, yang mazmumah, yang yang mahmudah, yang tercela, yang terpuji atau bidah ah bahagi kepada 5. Ha, tidak ada dia kata. Yang penting hadis itu umum. Itu sebagai ulama yang jumhur. Dia ingat dia seorang je ulama. Kita pun ada ramai lagi ulama malah jumhur ulama, jumhur majoriti ulama, ijma ulama membahagikan bidah ah tersebut. Jadi antara itulah lafaz kulun tersebut dalam dalam hadis tersebut kullu bid'atin dalalah setiap yang baru itu adalah sesat ataupun setiap bid'ah itu sesat bila kata setiap tu mana dia dianggap semua jadi kalau dia belajar sikit ataupun dia terimalah dia pun tak nak belajar dia tak nak terima masalahnya dia tahu ataupun dia tak nak terima di dalam ilmu mantik ataupun ilmu balarah lafaz kulun tu ada dua makna yang pertama bermakna majmu kuluh majmu. satu lagi kuluh jamik kalau kuluh majmu ni bermakna sebahagian tak bermakna semua kalau kuluh jamik barulah bermakna semua ingat eh kuluh majmuk kuluh jamik apa dalil-dalil dia yang mengatakan kuluh ni tak bermakna semua yang bermakna sebahagian ok buka Al-Quran dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa ceritakan tentang Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa dengan Nabi Khidir sedang naik kapal belayar, tiba-tiba Nabi Khidir membocorkan kapal tersebut, perahu tersebut. Dan Nabi Musa kata kenapa kau bocorkan kapal ni? Dia kata wa kana wara ahum malikun ya'khuzu kullasafinatin gasba. Kullasafinatin kulla. Kullah tu dia punya i'rab lah, samalah lah erop eh, nibeza sebab dia maf'ul. Jadi setiap uh, di belakang mereka dia kata, ada seorang raja yang mengambil semua kapal-kapal dalam keadaan al-ghasab. Ghasab ni merampaslah. Ha jadi di situ ayat tu setiap kapal padahal hakikatnya raja tak mengambil setiap kapal. Raja hanya ambil sebahagian kapal yang baik saja. Kapal yang tak baik yang bocor dia tak ambil. Jadi sebab tu Nabi Khidir bocorkan kapal tu. Tapi lafaz dalam tu kata setiap kapal, maknanya secara lafaz setiap kapal tapi secara makna bukan setiap kapal, sebahagian kapal yang baik saja. Yang pertama. Dalil yang kedua, kisah Nabi Sulaiman dengan burung Hudhud dalam surah An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman berarak ke satu tempat, ketika beliau aa, melihat didapati bahawa burung huluh tidak ada di situ maka dia tanya mana pergi burung huluh ni hilang pula dah tak datang tiba-tiba dari jauh dia datang tak lama kemudian dia datang dari jauh dia datang berjauah lagi dia dah terbang tunduk macam mana macam mana mana kau pergi dia kata aku datang daripada sebuah negeri Yaman di mana situ ada kaum Sabak Yaman di situ terdapat seorang puteri yang mana dia ni adalah raja lah bagi, puteri tu adalah ketua lah bagi negeri tersebut dan mereka ni telah menyembah matahari menyembah matahari maka dalam ayat tu dia kata wa utiyat min kulli syai'in wa utiyat min kulli syai'in di sini kulli pula tadi kullar ni kulli ini ini masalah Iraq min sebab ada min jadi kulli itu tak ada masalah tetap bermakna setiap wa min kulli shay'in maka dia telah diberikan segala sesuatu. Ha, jadi di situ ayat dia dia telah diberikan setiap sesuatu atau segala sesuatu tapi padahal hakikatnya tidaklah dia itu diberikan segala sesuatu sebab apa? Kerajaan Nabi Sulaiman lebih luas lagi. Yang Allah beri pada dia itu hanya sebahagian kecil je di bahagian Yaman tu ya, satu kampung satu negeri itu je. Kalau kita kita ambil makna setiap makna seluruh dunia ni Allah bagi kat dia lah. Sebab mengkulli syai'in setiap sesuatu. Berarti kulu di situ tak bermakna semua tapi bermakna sebahagian. Itulah contoh-contoh kulu majmub. hanya lagi contoh. Cukuplah tu dua. Kalau kullu jamek contohnya, kullu nafsin za'iqtatul maut. Ha, itu kullu jamek lah. Setiap yang bernyawa pasti akan merasa mati. Ha, itu kullu jamek. Jadi kesimpulannya dalam ilmu mantik dan balawah, kullu itu ada dua makna. Satu bermakna sebahagian iaitu kullu majmuk. Satu lagi kullu jamek yang bermakna semua. Jadi dalam hadis tersebut, hadis yang mengatakan kullu bida'atin ta'lalah tu, setiap yang bida'ah tu sesat, kulhu di situ bukanlah semua bidah ah sesat. Itu sebahagian bidaah saja yang sesat, sebahagian lagi bidaah tak sesat. Dalil dia yang mentaksiskan hadis tersebut adalah Dalil Sayyid Umar nikmatil bid'atu hazihi dan juga man sanna hasanan fil Islam itu ada dalam Sahih Muslim itu ada hadis tu mentaksiskan hadis itu jadi bermakna sesiapa yang membuat sesuatu sunnah yang baru perkara yang baru di dalam agama yang tidak bertentangan dengan syariat Islam yang ada dasarnya di dalam Islam dalam Quran dan hadis berarti benda yang baru tersebut bidah ah tersebut tidaklah sesat tetapi malah terpuji ataupun baik bidah hasanah atau bidah mahmudah kalau ikutkan imam Yazid bin Salam dibagikan kepada 5 adilah bidah ah yang wajib sunnah harus makruh dan haram puhati puhati apa ha. ni kalau jumbung tu ni bidah ah, tu bidah ah, tu bidah ah. okey fahamlah eh ha. sekiranya bidah ah tu memang bertentangan dengan apa ni Al-Quran dan Sunnah tidak ada dasar dalam syariat Islam itu memanglah kategori dia kalau dari akidah memang sesat kalau di segi syariat mungkin tercela ataupun haram atau makroh tapi kalau baik tak ada masalah lah baca yasin malam Jumaat, wirid lepas mayang sambutan maulid Nabi, bacaan tahlil, itu semua adalah bina'ah-bina'ah yang baru yang tidak pernah dibuat oleh Nabi tetapi tidak bertentangan dengan syariat Baci Yassin malam Jumat, apa salahnya? Baci Yassin tak ada kita dalam agama Islam. Nabi tak suruh ke? Tak boleh ke? Haram ke Baci Yassin? Malam Nabi suruh Baci Yassin setiap malam, setiap hari. Tapi oleh kerana umat semakin malas. Jadi ulama pun macam mana nak bagilah umat yang rajin sikit Baci Yassin. Tak apalah, kita buatlah. Dalam malam seminggu sekali, kita kumpulkan dia. Kita janjikan dia. Lepas Isyak ada nasi ayam. Ada bihun goreng. Ada laksa. Ha, Mari sama-sama kita Baci Yassin. Jadi orang-orang yang zaman dululah, kat Malaysia, Indonesia dulu Nusantara kan, ha, dulu agama Hindu, dia sukalah, orang Hindu ni dia buat majlis, pung-pung-pung-pung, pung tung lah, apa benda yang dia baca lah, tu, dia makan. Ha, jadi ulang-ulang tak apa, wali-wali seorang yang datang menyebarkan Islam di Nusantara ni, dia ubah perkara tu kepada kebaikan, dia buat majlis baca jasin, dia buat majlis, tahlil. Ah ha, lepas tu kita makan juga. Sama aje tukar aje. Ha. jadi orang, orang Nusantara pun suka sampailah sekarang. Zikir-zikir lepas sembahyang tu kan hadis dalam hadis ada. Banyak hadis-hadis yang sahih Nabi kata sesiapa yang baca sekian-sekian uh, lepas sembahyang dapat pahala. Zikir 33 tu kan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar lepas sembahyang baca ada pahala. Doa lepas sembahyang mustajab. Akhirnya dikumpulkan oleh para-para ulama tersebut wali songo dijadikan satu wirid yang khusus selepas setiap sembahyang sebab apa kalau dah balik rumah memang dia takkan zikir dia ni pemalas sikit ni jadi supaya dia tak malas kita buat ramai-ramai buat ramai-ramai ha dia seronoklah ha. kena pula ada supper dekat makan lepas tu kan ha, lagi dia seronok apalagi ada tahlil makan okey ha jadi ada dasar dia bukan tak ada dasar cuma cara melaksanakan tu nampak bidaah lah ha, tapi itu bidaah yang hasanah bukanlah bidaah yang tercela ha, faham eh? ada ha, banyak lagi lah nak ikutkan pembinaan madrasah pun bidaah pembukuan buku-buku hadis buku-buku agama pun bidaah Nabi tak buat tapi benda ni benda yang baik kan? membantu untuk supaya memudahkan kita belajar kalau tak ada kitab tak apa-apa kita tak boleh nabi tak buat zaman nabi mana ada kitab fikah tak ada kitab tauhid tak ada kitab nahwu tak ada kitab tafsir tak ada semua tak ada tak boleh buat pi sesat seorang aka habislah ha. jadi nabi kita adalah hadis kita ulama wa rasul anbiya ulama itu waris para nabi jadi ulama-ulama ni meneruskan perjuangan nabi di dalam proses untuk memperkembangkan agama Islam maka berlakulah perubahan-perubahan atau perkara-perkara baru yang dilakukan oleh para ulama demi untuk menggalakkan umat ini supaya datang kepada agama ha. jadi macam-macam cara lah tasawuf dulu tak ada patut ada tarikat dulu tak ada patut ada tablik dulu tak ada sekarang ada macam-macam benar-benar yang baru dibuat oleh alamat demi untuk niat baik lah nak, nak apa? supaya umat manusia umat datang kepada agama kalau lah tak buat amal Nabi setahun sekali mampus dia tak ingat Nabi ha. Manchester dia kenal kan? David Beckham dia kenal Jennifer Lawrence dia kenal. Angelina Jolie semua dia kenal. Tapi nabi dia tak kenal. Siti Khadijah dia tak kenal. Ulama pun buatlah tahun sekali. Kita sambung malu nabi, kita cerita pasal nabi, cerita pasal sejarah nabi supaya fresh mula, refreshing. Kan? Oh, baru lah orang tahu. Sebab apa dia tahu? Lepas tadi saya ada makannya. Ah, dia datang. Kan? sekarang-sekarang ni kan, maknanya ulama tu fikir macam mana nak Datang ke umat ni daripada agama. Yang menentang ni dia fikir semua macam dia. Ha, yang menentang bira'ah ni kan. Dia dia ingat semua orang alim macam dia. Dia ingat semua orang ada ilmu macam dia. Semua orang takwa macam dia. Tak payah buat. Nabi tak buat. Orang-orang awam ni kalau kita tak buat benda-benda ni dia tak datang langsung daripada agama. Ilamat tu buat demi untuk menarik perhatian orang-orang yang jauh daripada agama dia nak samakan orang-orang tu macam dia. Dia tak apalah dia taqwa, dia apa, dia dah dia dah soleh, dia dah alim, dia dah mustahil. Ha. dia tak apalah dia tak nak buat binnya baji yasin, ditanah tahlil, ditanah oleh nabi, dia ai-ai dengan nabi tak apalah dia. Tapi umat ni mak rempel tu, ha. siapa nak tolong dia, siapa nak tarik dia. Jadi ulama terpaksa buat majlis-majlis yang bidaah ni untuk menarik dia orang datang kepada agama. lama-lama ha. nanti dia okeylah. Faham eh? Okay. Tapi ada juga binaah yang lah, yang sesat, yang apa, yang tercela, yang tidak boleh dilakukan. Ha, ini bab kita nak belajar ni. Adab-adab dan binaah ketika mengiringi jenazah. Hukum mengiringi jenazah. Sunat bagi golongan lelaki mengikuti jenazah dan mengiringinya hingga ke kuburnya. Sunat bagi golongan lelaki. Ha, perempuan tak ada eh mengikuti jenazah dan mengiringinya hingga ke kuburnya Al-Barak bin Azriddillah Allahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami supaya mengiringi jenazah, menziarahi orang sakit, mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin. Maksudnya mendoakan kebaikan untuk orang yang bersin. Kalau orang tu dibersin dia kata alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah, yarhamukallah. Kemudian, menyahut ataupun menerima jemputan dan menolong orang-orang yang dizalimi. Ha, tak nak bahaslah sejak satu panjang cerita. Maknanya, maksudnya, kalau orang itu jemput kita untuk datang majlis kahwin, kita kena datanglah. Jemput kita untuk majlis tu majlis ni. kita datang. Kecuali kalau kita ada urusan-urusan yang lain, kita sibuk dengan perkara yang lain. Bolehlah kita tak datang, tapi kita informlah. Lebih baik kita inform. Kita minta maaflah, saya tak dapat datang. Saya ada hal. Sebab ha. hukum dia wajib. Memenuhi undangan tu wajib. Ha, jadi saya mengundanglah tuan-tuan untuk menghidupan kita khatam kitab ni. <laughs> kita buat jamuan juga. Jangan risau kita ada cokodok dengan air sirap. Okey okay, eh. Cokodok dengan air syirap. InsyaAllah kita khatam menghidupan kitab ni. Kemudian menolong orang yang dizalimi Al-Bukhari. Hadis 1182. Disunatkan supaya tidak pulang kecuali setelah mayat selesai dikebumikan. Itu yang terbaiklah maknanya dia, dia mengiringi, ha, men solatkan jenazah, kemudian mengiringi jenazah hantar sampai kubur, tengok tunggu sampai tanah, lepas dah tanam baru dia balik. Itu yang terbaik. Ha, jadi kalau tak kalau ada urusan misalnya ada kesibukan, ah ha, tengoklah mungkin hanya mampu solat saja, tak mampu nak ikut ke kubur, tak apalah. Yang terbaik itu Sampai dikebumikan baru balik Ini biasanya kalau orang lain lah Tapi kalau biasanya kalau keluarga kita sini Biasanya kita akan tunggulah sampai dikebumikan Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu Katanya Rasulullah sallallahu SAW bersabda Man syahidal janazata Jina zata Jina zata kot Hatta yusalla alaiha Yusalla hatta yusalli alaiha hatta yusalli alaiha asali hatta yusalli alaiha sebab hatta tu amil nawasib hatta yusalli alaiha falahu qiratun wa man shahidaha hatta tudfana falahu qiratani qila wa mal qiratani qala mislu jabalainil azimain Jadi, siapa yang menyaksikan jenazah sehingga menyembahyangkannya baginya satu qirat Sesiapa yang menyaksikannya sehingga dikebumikan baginya dua qirat. Sahabat bertanya, apakah dua qirat itu ya Rasulullah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, satu qirat itu sama seperti uh, dua qirat berarti dua buah bukit yang besar. Satu qirat, satu bukit yang besar lah. Uh, jadi siapa yang hanya semayan jenazah saja sahaja bertubalik dapat satu qirat pahala yang sebesar gunung yang besar kalau yang sampai ke bumi kan baru balik maknanya dapat dua pahala uh, yang sebesar, gunung yang besar lah gunung yang besar tu gunung Everest ke tapi biasanya kalau dalam hadis Nabi-Nabi akan disebabkan kepada gunung Uhud bagi golongan perempuan pula ha, dengan ni, mereka tidak disunatkan highlight betul. perempuan tidak disunatkan untuk berbuat demikian, yang ini mengiringi jenazah Bahkan perbuatan tersebut adalah menyalahi sunnah dan wasiat Rasulullah SAW. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Atiyah radhiyallahu anha katanya, kami telah dilarang daripada mengikuti ataupun mengiringi jenazah. Walau bagaimanapun larangan tersebut tidaklah dikuatkan ke atas kami. Maksudnya tidak sampai ke tahap haram, Maksudnya, maknanya makruhlah tak haram, tapi semayang tak apa boleh ikut. Ibnu Majah meriwayatkan daripada Ali RA bahawa dia berkata Rasulullah SAW telah keluar. Tiba-tiba baginda dapati segolongan perempuan yang sedang duduk. Baginda bertanya, apa yang menyebabkan kamu semua duduk di sini? Mereka menjawab, kami sedang menunggu jenazah. Sabda baginda, adakah kamu yang memandikan jenazah? Mereka menjawab, tidak. Baginda bertanya lagi, adakah kamu yang akan memikulnya? Jawab mereka, menjawab, tidak. Sabda baginda, adakah kamu yang akan menurunkannya ke dalam kubur? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda pulanglah kamu semua, kamu akan mendapat dosa dan tidak diberikan pahala jika kamu mengiringinya dan menghadirkan diri semasa pengembiannya. Ha, ini dalil lah ha, bagi Muslimat. Namai perhatianlah. Okey, di antara adab-adab mengiringi jenazah, yang pertama mengiringinya dengan berjalan kaki dan boleh menaiki kenderaan ketika pulang jika mahu berbuat demikian. Tapi sekarang jenazah pun naik kereta kan. Ha, jenazah naik kereta, kita jalan kaki, dah habis tanam, kita sampai lagi. Punyalah jauh kat sana tu kan. Ha, jenazah pun naik kereta, kita jalan kaki juga, memang tak sempat lah. Ini kalau jenazah tu dekat dengan kubur maksudnya kan. Tak jauh daripada kubur. Maka, kita berjalanlah. Tapi nanti ada juga sengal amat kata, boleh kita naik kenderaan. Tapi mestilah di belakang. Ha, naik kenderaan tapi di belakang serupa macam jalan kaki lah maknanya tak boleh potong Jadi lah. naik kenderaan pun berada di belakang jenazah kalau yang jalan kaki tu boleh ada di depan, di belakang, di kiri, di kanan tapi yang berkenderaan yang nak ikut jenazah berada di belakang jenazah dia maknanya dia tak boleh potong lah. maknanya sama juga baik dia jalan kaki kan ha. kalau kubur tu dekat tapi sekarang ni jenazah pun naik kereta kita pun naik kereta lah jalan kaki boleh tak masalah Al-Bukhari merayakan daripada sahabat radiyallahu anhu seekor binatang tunggangan dibawa kepada Rasulullah SAW ketika baginda berada di samping jenazah. Baginda enggan menungganginya. Apabila baginda beredar daripada perkuburan, dia tangan semula binatang tunggangan. Lalu baginda menungganginya. Haa, time balik tak apalah. Balik dah habis kan? Kemudian baginda ditanya mengenai tindakan baginda itu. Baginda SAW menjawab, Sesungguhnya para malaikat berjalan kaki. Oleh itu, aku tidak mahu menunggangi binatang sedang mereka dalam keadaan berjalan kaki. Apabila mereka pergi, barulah aku menungganginya. Perbuatan Rasulullah ini difahami dengan mana sunat sahaja. Ini kerana sabit daripada Nabi SAW bahawa pada setengah keadaan bangina menunggangi binatang ketika mengiringi jenazah. Ha. Ada hadis yang lain Nabi naik juga. Kenaraan. Jadi maknanya jalan kaki lebih baguslah itu pun kalau aku Seperti itulah sepel zakat tadilah aku boleh dekat kena jenazah pun dah naik kan kita pun naik kendaraan Imam Muslim meriwayatkan daripada Jabir bin Samrah lalu katanya Rasulullah SAW alaihi wasallam telah menyembahyangkan jenazah Ibnu Dahdah Kemudian baginda didatangkan seekor kuda yang tidak berpelana lalu seorang sahabat memegang kuda tersebut untuk ditunggangi oleh baginda. Kemudian baginda menungganginya dan kami menggitinya dengan berjalan cepat di belakangnya. Ha, itu dalil yang menunggang. Yang kedua, haram memikul jenazah dalam keadaan sambil lewa atau keadaan yang boleh menyebabkannya jatuh ke tanah. Main-main, ha, cuai dan sebagainya lah haram. Sunat membuat jenazah dalam peti keranda Sekarang ni biasalah dah buat. Terutamanya jika mayat tersebut ialah Perempuan sebagai meraihkan kemuliaan Yang Allah kuningkan kepada manusia Yang ketiga Makruh membuat bising ketika Mengiringi jenazah bahkan disunatkan Supaya tidak meninggikan suara Dengan membaca Al-Quran, berzikir dan sebagainya ha, Tak perlu lah kita bawa jenazah tu Baca quran kuat kuat, zikir kuat Allah kuat, Allah kuat, Allah illallah kuat kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat, kuat kuat, tak boleh dia, Makruh, diam-diam baca pun pelan-pelan, kalau nak baca lah dan taklah digantikan dengan yang ini perbuatan miskin itu dengan bertafakur mengenai kematian dan memerhatikan kesudahannya berdasarkan hadis Abi Daud daripada Abu Hurairah Raja Allahul Nabi SAW bersabda wala tutbaul janazah tu bisautin wala narin jangan diiringi jenazah dengan bersuara dan membawa api ha. maknanya bila suasana suasana yang tertentu tu ha, bukan tempat dia lah untuk kita ber bermainanya berzikir dengan kuat ha, lain, -lain kalah lah raya, kalau kita pergi haji bertalbiah ha, itu lain cerita berzikir dengan kuat kan ini bila mengiringi jenazah ada di dengan senyap, tafakur tidak boleh bawa api dan tidak boleh buat bising masuk buat bising tu walaupun kita berzikir dengan kuat tetap masuk bising yang keempat yang lebih afdal bagi orang yang mengiringi jenazah ialah berjalan di bahagian hadapan berkat, berdekatan dengan jenazah kerana mereka semua adalah pemberi syafaat kepada jenazah di sisi Allah Taala oleh itu sesuailah mereka berada di hadapannya Abu Daud dan lain-lain meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiallahu katanya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekal dan umar berjalan di hadapan jenazah Abu Daud juga meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ar-rakiibu yasiru khalfal jenazati. wal mashi khalfaha wa amamahaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha Orang-orang yang berkenderaan naklah berjalan di belakang jenazah. Ha, nampak tu? Orang yang berjalan kaki hendaklah berada di belakang, di depan, di sebelah kanan, sebelah kiri, berdekatan dengan jenazah. Boleh. Yang berjalan yang ringan depan boleh. Belakang boleh, kiri boleh, kanan boleh. Tapi yang afdal di depan. Maknanya jenazah tu di belakang, kita di depan lah. Kecuali orang yang mikul lah. Orang yang memikul tu, dia, dia, kalau dia tak dia tak boleh semua orang mikul kan? Cukup cukup-cukup je benda tu nak dipegang dalam bilah dah dah apa dah. semua nak pegang tak tak muat ni jadi mana yang tak pegang tu boleh berjalan di hadapan yang afdolah tapi boleh juga di kiri di kanan di belakang tapi yang kenderaan sebaiknya di belakang kalau jenazah tu dibawa berjalan. yang kelima seseorang muslim tidak dilarang untuk mengiringi jenazah kaum kerabatnya yang kafir bahkan cinakannya itu tidak dihukumi makruh ha, kalau atas agama yang bukan Islamlah. Jenazah dia tu dibawa ke perkuburan yang bukan Islam, dia boleh mengiringi jenazah tersebut tidak dihukumi makruh. Yang keenam, sunat mengucapkan takziah kepada keluarga si mati dalam masa 3 hari daripada tarikh kematian. Berdasarkan hadis Nabi Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yu'azi akhahu bi musibatin illa kasahallahu min khilalu min hulalil karamati yaumul qiyamah min hulalil karamati yaumul qiyamah tidak ada seorang muslim itu mengucapkan takziah kepada saudaranya yang ditimpa musibah melainkan Allah akan memakaikannya dengan pakaian-pakaian kemuliaan pada hari kiamat musibah ini kematian termasuklah musibahlah Mengucap taziah ialah dengan mendorongnya supaya bersabar dan menghiburkan hatinya yang sedang kesedihan. Seperti dia berkata, semoga Allah memberi ganjaran yang besar kepadamu. Itu dalam bahasa Melayu lah. Apa-apa saja ucapan yang boleh menenangkannya orang sedang kesedihan lah kerana kematian. Ahli-ahli eh, keluarga yang sedang berada dalam kesedihan kerana kematian ahli keluarganya, maka kita pergi ucapkan taziah. Maksudnya ucapan taziah tu ucapan-ucapan yang yang menenangkan dia, yang apa? menyabarkan dia lah. Ha, dalam bahasa Arab dia, ada nanti di bawah tu dia bagi. Makruh mengucapkan taziah selepas tiga hari. Ha, dia tiga hari je, lepas kematian. Kecuali bagi yang bermusafir, yang tak sempat lah, maknanya dia tak sempat nak, apa, nak, nak, nak jumpa, masa tu dia tak ada. Ini kerana kebiasaannya rasa sedih pada waktu tersebut telah pun hilang dan berakhir oleh itu tid adalah tidak elok diingatkannya kembali peristiwa kematian telah berlalu lepas tiga hari dia pun cool tiba-tiba okay. datang pula ucap taziah nangis ingat pulak orang tu dah lupa tiba-tiba kita datang ucap taziah pulak kan ingat pulak menangis lagi jadi makroh hukum dia lepas tiga hari kecuali yang musafir maksudnya dia tak, tak sempat dia tak ada ketika tu begitu juga makroh mengucapkan taziah berulang-ulang kali ah ha, sekali cukuplah banyak-banyak kali ni macam ini tambah-menambahkan kesedihan apa lah pula kan yang lebih aula yang lebih baik ialah takziah diucapkan selepas pengkebumian, ini kerana sebelum itu ahli keluarganya sibuk menyelenggarakannya orang sibuk tu menangis tu sedih dia pun sibuk-sibuk bagi -sibuk ucapan sabar kan, bila biasanya dah habis tanam semua dah dah ni dah, dah selesai baru lah kita ucap takziah Kecuali jika merasa mereka terlalu sedih. Maka mendahulukan ucapan ta'ziah adalah lebih awlah sebagai menghiburkan hati mereka yang sedang berada dalam kesedihan. Tengok keadaanlah. Kalau kadang-kadang setengah orang tu lepas ke bumi dia jadi lagi sedih. Bila lagi sedih janganlah kita ucap ta'ziah waktu tu. Tengok keadaan Pandai-pandai lah cari ruang untuk selama tiga hari tu cari ruang yang terbaik untuk ucap ta'ziah. Lafaz ta'ziah yang disunakan ialah... Azamallahu ajrak wa ahsana aza'ak wa ghafara limayyitak limayyitak wa awadakallahu an musibatik musibatikha khairah Dalam hadis yang lain ada, Yang biasa saya sebut, saya baca takziah kat orang, lillahi ma akhadha wa Wal kulli li ajalin musamma, fal tasbir wal tahtasib. Itu yang dalam kitab yang lain. Ini yang dia bagi kat sini boleh hafal juga. Semoga Allah memberikan ganjaran yang besar kepadamu mengelokkan kesabaranmu menyam... mengampunkan si mati dan semoga Allah menggantikan musibah yang berlaku dengan kebaikan untukmu. Okey. Masuk dalam bab yang kita bincangkan tadi iaitu bidah ah dalam menguruskan jenazah. Jadi bidah ah di sini yang dimaksudkan adalah bidah-bidah ah ah yang yang tidak baiklah yang tercelalah. Yang pertama semua perkara yang menyalahi adab-adab mengiringi jenazah yang telah kita sebutkan adalah bidah ah yang seharusnya dijauhi. Seperti mengiringi jenazah dalam keadaan menunggang menaiki kenderaan dan mengangkat suara. Ya. Tapi dibolehkan di, di juga lah. jugalah. Ini maknanya kena ikut tadilah mana kita menunggang kenderaan duduk di depan sana ha, itu tak apa tak apa itu bidahlah. Ah Kalau yang menaiki kenderaan tu adalah di belakang. Seperti hadis Nabi itu yang disuruh supaya duduk di belakang dan mengangkat suara maknanya tak tahu lah baca apa ke nyanyi ke nasyid ke apa ke kan Bising-bising kat situ bina Yang kedua membawa bunga-bungaan jambak-jambak bunga dan seumpamanya bersama jenazah Ada macam Cina, Kristian kan Hindu dan sebagainya ini meniru agama-agama yang tak boleh ia adalah bid'ah yang diharamkan, ha, ini haram yang telah menural, menular di kalangan orang-orang Islam kerana mengikuti adat-adat orang kafir dalam upacara-upacara jenazah mereka. Juga kerana perbuatan tersebut boleh mensia-siakan harta tanpa faedah dan memberi makna bermegah-megah dan berbangga-bangga. Orang itu dah mati dah lah kan. Tak perlu nak. Megah-megah berpanggil mangga bunga-bunga Ini China, India, Kristian buat kan Kita Islam tak buat Ini haram hukum dia Bida'ah lah tu Yang ketiga kubur-kubur yang digali dan dibuat Kubur-kubur yang digali dan dibuat Lain daripada cara yang telah kita sebutkan Dari segi ukuran dalam dan luasnya Serta keutamaan membuat lahat Kemudian lubang syak Kita belajarkan minggu lepas ada yang lahat, ada syak, kemudian ukuran dia berapa tinggi satu orang, lelaki yang sederhana angkat tangan, luas dia lebih kurang satu hasta dengan satu cirak ha, selebih buat besar-besar kan, tak macam istana dah, macam rumah dah ha, itu pilih lah tu yang keempat, makruh membina kubur, sama ada bahagian dalam atau luar dengan setiap benda yang diproses menggunakan api seperti simen, kapur seumpamanya kubur ha, Muslim berkaitkan daripada Jabir Adhanahu Rasulullah SAW melarang kubur daripada simen. Manakala hukumnya adalah haram. Yang tadi makro. Sekarang ini haram pula. Haram hukumnya jika kubur dibina menggunakan marmar dan seumpamanya. Kerana amat berlawanan dengan tegahan Rasulullah SAW. Juga kerana terdapat pembaziran harta yang ditegah oleh syarak Serta terdapat sifat bermegah dan menunjuk. Yang amat dimurkai oleh agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, meninggikan kubur dan membuat binaan di atasnya adalah dihukumkan makruh tahrim. Makruh tahrim ini adalah makruh yang mendekati haram. Sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang ramai pada hari ini. Mengikut as-sunnah, kubur tidak ditinggikan daripada tanah, lebih daripada sejengkal kerana semua perkara tersebut adalah dilarang. Imam Muslim dan lainnya merupakan bahawa Ali bin Abi Talib RA berkata kepada Abi Hayyaj al Tidakkah kamu mahu aku utuskan kamu untuk melakukan perkara yang aku diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk melakukannya? Kamu hendaklah meruntuhkan semua berhala dan meratakan semua kubur yang ditinggikan orang. Maksud meratakan di sini ialah meratakannya dengan meninggalkannya tinggi sedikit daripada aras bumi. Okey, ini pembahasan yang kritikal. <laughs> Jadi ada ulama' kita seorang tu, ustaz kita, Syed. Mustafa Al Bakri. Mustafa. Nama ni. Siapa ni? Syed Zulkifli Al Bakri. Ustaz Zulkifli Al Bakri yang yang yang ajar kat Syalam tu. Dia kan pun ada buat terjemahan buku ni juga. Ini kan diterjemahkan oleh Pustaka Darussalam. Dia pun ada buat terjemah juga. Sama seperti terjemahan ni. Nah, jadi di sini orang menganggap ah oh, maknanya haramlah. Di dalam kitab-kitab yang lain dibahaskan. Okey. Kubur ni ada dua. Satu tanah sendiri, satu tanah wakaf. Kalau tanah wakaf, memang hukum dia haram Wajib diruntuhkan kalau ada binaan. Kecuali kalau binaan itu dibuat kerana masalahat-masalahat tertentu. Seperti menjaga kubur tersebut daripada di koridor binatang memang kawasan kubur tu tahu, tahu selalu mayat kena covid hilang kena covid hilang maka boleh buat binaan demi untuk menjaga mayat ataupun kawasan tersebut selalu banjir selalu runtuh tanah dia kawasan kubur tu tah macam mana orang wakafkan kawasan tu kebetulan kawasan tu selalu tanah runtuh kan banjir habis kadang-kadang ter, ter terbongkar kubur tu kan ah ha, itu boleh buat binaan demi untuk menyelamatkan kubur itu tak apa ada masalah. Tapi walaupun dibuat binaan, sekiranya setelah bertahun-tahun dan diyakini oleh uh, mayat tersebut telah reput maka ketika nak menguburi mayat yang baru yang lain, maka wajib di runtuhkan. Ha, boleh buat, tapi bila mayat tu dah hancur, dah apa, dah dah hancur lah, mana nyalah tak perlu nadi, nak jaga lagi lah, bina tamu tak makan lah, benda dah hancur lah kan kalau ha, jadi wajib dibongkarkan maksudnya wajib diruntuhkan sekiranya ada, dah penuh nak tanam mayat baru tak ada tempat dah maka yang buat binaan tu wajib dikeruntuhkan itu kalau tanah wakaf kalau tanah sendiri ah ha, dia ditanam dekat tanah sendiri maka hukum dia makruh membuat binaan makruh sebab apa sia-sialah benda tu Benda tu bukan mendatangkan apa-apa apa-apa manfaat pun membazir jadi makruh yang boleh cuma kita apa, -apa letak satu tanda a satu batu a sebagai tanda itu kubur tu sajalah dan makruh juga tulis nama pun semua sekarang orang siap tulis nama tetapi kalaulah orang tu nabi orang yang soleh wali-wali Allah tidak makruh boleh seperti mana kita tengok semua kubur-kubur nabi sekarang ni ada binaan semua kubur-kubur para wali ada binaan ha itu tak apa sebagai ulama mengecualikan kemakruhan tersebut bagi para nabi para-para orang wali dan orang-orang yang soleh itu tak apa itu di tanah sendirilah ha biasanya Nabi Nabi wali tanam tanah sendiri dia tak dia tak tanam dekat tempat-tempat uh, awam pasal benda tu memang wajib diruntuhkan meskipun kalau kubur tu dah penuh ha ya pandai eh? jelaslah eh? dia tak dia tak nyatakan dalam kitab ni kitab ni bukanlah kitab yang yang apa yang yang yang panjang lebar ni kitab ringkasan saja yang sederhana lah ah kena buka kitab yang lebih besar dibahaskan di situlah maknanya jika di tanah sendiri makruh kalau bukan di tempat biasalah tapi kalau orang oh, para nabi para para wali orang soleh dibinakan bangunan dia atas tidak makruh sebab dikecualikan oleh sebahagian ulama okey Ha. yang di sini lebih kepada umum lah ha. tanah perkuburan yang diwakafkan maka kekurnia makro tahrim dan wajib di, diruntuhkan dipercayakan setelah mayat dah reput demi untuk menanam mayat yang baru dikat kawasan kubur ni dia ni untuk kegunaan semua orang, bila dah penuh maka yang dah lama-lama tu cuma nanti beberapa tahun akan dianggap mayat tu hancur ah ha. itu terpulang kepada Iklim ataupun cuaca negara tersebut lah. musim sejuk, musim panas, musim ini tempat-tempat lain kan. Ada yang kata 15 tahun, ada yang kata 25 tahun, ada yang kata 40 tahun, ada yang kata 70 tahun. Tengok pada keadaan tanah dan cuaca kawasan tersebut lah. Adalah pakar-pakar tanah yang dapat aa, mengetahui kan. Kalau dah betul-betul geput aa, maka diruntuhkan lah. Kalau ada binaan maka ditanam kubur-kubur yang baru, aa, mayat yang baru. Tapi itulah golongan-golongan yang pukul kata tu kan. Dia ambil hadis secara umum. Jadi semua tak kira lah wali ke Nabi lah semuanya diuntuhkan. Sedara kita. Yang keenam. Meratapi pemergian si mati dengan menghitung segala sifat-sifatnya seperti berkata. Wahai penawangku, wahai harapanku dan sebagainya. Begitu juga dengan Annihayah. Annihayah ni Bukan nihayah. Niyahah. Ha, tak maaf. An-niyahah. Iaitu setiap perbuatan atau perkataan yang mengandungi makna yang menzahirkan rasa keduka citaan. Seperti memukul dada, mengoyak-ngoyak pakaian dan seumpamanya. Semua perbuatan tersebut adalah haram. Rasulullah SAW telah melarangnya sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis sahih dan ayat yang digunakan adalah keras. Ini kerana perbuatan tersebut berlawanan dengan konsep tunduk dan menyerah kepada segala keputusan Allah dan takdirnya. Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Malik Al-Asy'ari R.A. bersabda, "Anna iha idza tatub qabla mautiha tuqamu yaumal qiyamati wa alaiha yusirbalun min qatiranin wa dir'un min jarabin." Perempuan yang meratap, iaitu pemergian si mati, jika tidak bertaubat sebelum kematiannya akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan memakai seluar daripada tar tarutah yang hitam di kerajaan itu dan pakaian yang daripada kudis gatal iaitu anggota badannya diselepoti dengan kudis dan gatal sebagaimana pakaian yang meliputi badan Al-Bukhari merayakan daripada Abdullah bin Mas'ud katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laisa minna man latamal hudud wasyaqal juyub wadaa' bid'ah wal jahiliyah. bukan daripada kalangan kami orang yang menampar hati memukul pipi-pipinya mengoyakkan pakaiannya dan menyeru dengan suara jahiliyah ha, contoh seruan jahiliyah seperti berkata wahai tulang lenganku orang harapanku wahai sandaran rumahku dan seumpamanya ha, maknanya maratap tau eh meratap eh meratapi mayat ha, ini haram aku ni Manakala menangis yang lahir daripada sifat semula jadi, manusia yang mempunyai perasaan dan hati yang halus adalah tidak mengapa. Al-Bukhari dan Muzili merayakan bahawa Nabi SAW telah menangis, merasa sedih sebelum kematian anaknya Ibrahim. Apabila melihatnya baginda memujuk hatinya dengan berkata sesungguhnya mata itu mengeluarkan air mata hati pula merasa sedih dan kami tidak berkata melainkan apa yang diredai oleh Tuhan kami sesungguhnya kami merasa sedih berpisah denganmu wahai Ibrahim Imam Muslim mengatakan berapa ulera hadal katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menziarahi kubur ibunya lalu baginda menangis dan orang-orang di sekelilingnya turut menangis beza eh? menangis sedih beza dengan meratap meraung menampal nampak uh, macam koyak macam lah uh, kenapa kau tinggalkan aku uh, macam macam lah maknanya menentang takdir lah dah memang takdir lah dia nak mati tinggalkan kita uh, takut apa kau yang baru kan <guluh> hmm, betul tanda-tanda hmm. kematian macam ni senang to Oh tak ada itu bukan maratak itu itu kan kadang-kadang kebetulan bila orang tu buat benda pelik dia tak mati orang tak cakap apa tapi bila bila dia buat benda pelik, betul mati ha. dah agak dah itu, dia pelik lah itu dia buat macam ni, itu je ha. <laughs> ha. tapi ada tanda-tanda ada tanda-tanda lah, biasanya orang yang nak mati tu ada tanda-tanda lah bagi orang yang soleh, dia dah tahu dah bila dia nak mati ha. orang yang soleh ni yang taqwa, orang yang para-para uh, wali ni memang dia tahu dah dia bila dia nak mati, macam mana dia tahu tu Allahum'alam lah ha. macam Imam Ghazali kan, bila dia nak, mati, dia nak meninggal Ha, dia siap sediakan beli kapan semua sediakan bagi tu orang nampan nanti kalau kau mati kapangan kat sini barang kau kat sini ha, dia dah bila dia hari yang mereka jirenaatang tu dia dah tunggu dah waalaikumussalam ah ha. ha. ha. ha. tapi yang, yang yang yang yang yang yang toleh tu mungkin tanda-tanda dia tak tolah wallahu alam buat benda-benda orang kata buat benda-benda pelik 40 hari sebelum kematian buat benda-benda pelik kan wallahu lah, tu betul kesedaran kebetulan ke memang Tanda dia ke Wallahualam lah Jadi itu tak termasuk dalam meratak Meratak ni ketika dah mati Ketika dah mati akhirnya dia tak boleh terima kenyataan ha, Maksudnya dia bersedih melampau lah Maksudnya lah protes kepada kematian orang tu Maknanya Allah dah takdirkan mati Dia tak setujulah ha, Dia menggaung-gaung dia koyak-koyak baju tanpa pipi dia ha, Itu haram hukum dia ha, Sampai pensang menggaung macam gila ha, Itu haram hukum dia kalau itu tak, tak mati orang ke tak. Yang ke enam. Yang ke tujuh. Keluarga si mati sibuk membuat makanan dan menyempuk orang ramai menikmatinya sebagaimana yang biasa berlaku pada zaman sekarang. Perbuatan tersebut adalah bid'ah ah yang berlawanan sama sekali dengan sunnah Rasulullah SAW. Ada kematiannya, hmm, tahlil, malam tu yasin, patu, mie goreng si goreng, si ayam yang buat pula itu keluarga si mati ha, ini Ah ini bid'ah. menurut as-sunnah perkara yang harus dilakukan ialah sebaliknya iaitu sebahagian mereka yang mengiringi jenazah berperanan membawa makanan dan dihantar kepada keluarga si mati atau mengumpulkan mereka di sebuah rumah yang menjemput disunnahkan supaya dibuat dengan banyak ...sekira-kira mencukupi untuk sehari semalam bagi keluarga si mati. Ini berdasarkan peristiwa ketika Rasulullah SAW beritahu tentang kematian Jaafar bin Abi Talib baginda bersabda. Buallah makanan untuk keluarga Jaafar. Sesungguhnya telah berlaku kepada mereka perkara yang menyebukkan mereka. Abu Budawah dan lain-lainnya. Haram menyediakan makanan untuk perempuan-perempuan yang meraung sewaktu kematian. Yang tadilah yang meratap. Dan juga orang-orang yang seumpama mereka sama ada mereka dari keluarga si mati atau lainnya, ada ha, setengah tu upah, adalah agama-agama Cina misalnya kan, dia upah orang-orang tu menangisi semua orang, orang kematian untuk menunjukkan bahawa orang ni kira penting lah dah mati dah ni, ha, itu agama-agama Cina yang buat lah kita haram lepas bagi upahlah tu ini kerana perbuatan tersebut termasuk dalam membantu melakukan maksiat dan menggalakkan penerusan. Di antara pedang yang adakan oleh keluarga si mati ialah menjumpa orang ramai untuk makan sempena berlalunya 40 hari kematian keluarganya dan seumpamanya. Sekiranya makanan yang disediakan adalah daripada harta ahli waris yang belum balik, maka ini sangat ditegah dan diharamkan. Ini kerana ia adalah perbuatan memakan harta anak yatim dan menyesiakan hartanya yang tidak memberi apa-apa masalah kebaikan kepadanya. Semua dikira terlibat dalam melakukan perbuatan yang haram. Itu sama ada keluarga yang menjemput atau mereka yang datang memakannya. Banyak berlaku kan sekarang? Tetapi, di sini ada pendapat sebagai alamat yang lain yang mengatakan, Benda ini berlaku kan sampai sekarang ni adat orang buat. Cuma yang sebaik-baiknya di situlah mananya kita yang buat makanan. Kita yang keluarkan duit, kumpul duit, kita buat kenduri bagi makan. Baca Yasin tu tak ada masalahlah. Baca Yasin, baca tahlil untuk keluarga dihadiahkan kepada si mati itu boleh. Kemudian yang masalahnya membebankan keluarga si mati itu ya tak boleh dan kalaulah da, apa ni, duit ataupun modal untuk menyediakan makanan tu diambil daripada harta si mayat tadi, maka tu tak boleh haram, pasal apa? itu bukan harta dia lagi dah itu bukan harta dia, itu adalah harta ahli waris dia apalagi kalau anak dia tak cukup 15 tahun, maknanya yatim lah, kalau yang meninggal tu ibu atau apa. lagi itu makan harta anak yatim Like, kecuali ha, ada pengecana di sini, kalaulah memang keluarga tu dia buatkan makanan, dia niatkan supaya dia nak menyedekahkan pahala memberi makan ini kepada mayat, Itu ha, tak apa memang dia keluarga yang kaya lah misalnya kan ha, dia tak kisah pun dia, dia ada duit jadi tujuan dia buat kenduri tu untuk menjamu orang-orang yang datang makan baca jasi milihara itu untuk dihadirkan banyak. Jadi tu, dia, dia pun niatkan juga. Ha, pahala dia beri makanan ni dekat-dekat orang-orang yang datang ni. Niat dia pahala sedekah dia ni niatkan di sedekahkan kepada mayat. Ha, itu tak apa. Tapi duit tu duit dia sendiri lah. Dengan dia ambil duit mayat, dia waris. Dan dia pun dalam keadaan yang tak susah lah. Ha. Tapi sebabnya orang yang yang yang lain kita lawah kampung yang, yang yang yang lain yang sediakan makanan tu untuk dia. Tak boleh tengah sedih, kematian, duit belanja banyak kan nak urus jenazah, nak, nak apa, nak proses nak urus jenazah sampai ke tu kan modal tu beratus-ratus tu. Zaman lah, nak sewa van lah, nak upah sibuk penggali kubur dan sebagainya. Jadi benda tu perlukan duit banyak, dia dah lah habis duit banyak, lepas tu sedih lagi. Kematian lepas tu nak sediuh buat pula makanan nak jamu orang pula dah. Ah ha, itu yang di situ yang tak boleh tu yang ya, yang dilarang. Ya. Tapi kalau memang dia mampu, dia memang dah niat dia nak buat makanan ni, kemudian pahala daripada dia sedekahkan bagi orang makan ni, eh. bagi orang makan ni kan perbuatan yang baik, menjemput orang makan. Dan dia niat, dia ada duit lebih, dia niat nak sedekahkan makanan ni dan pahala dia disedekahkan kepada si mayat. Ha, itu tak apa Tapi tak bolehlah ambil daripada harta mayat tersebut sebab itu milik waris. Dan waris tu kalau dia dia ni yang dapat duit tu dan dia yang nak gunakan duit tu untuk kenduri tu, demi untuk buat kebaikan, mendekahkan pahala kepada si mayat, itu tak apa Tapi orang sekarang tak tahu pun itu kan. Dia dah jadi adat. Bila dah jadi adat, dia kena dia jahil tu yang masalah tu. Ha, jadi kita kena tahu lah. Benda tak salah. Perbuatan tu tak salah tapi cara kita buat tu dan niat kita buat tu macam mana kena kena kena kena diperincilah. Ha. Pasal apa dia buat? Takut nanti kalau tak buat orang kata, ah, "Apa ni tak buat ni? No? Biasanya mana ni? Orang suruh pun tunggu, eh tak ada ke? Tak ada support ke? soro ha, ke?" Tak ada nasi ayam ke? Ha, itu Salah lah situ. Biasa ni kenyang tiga hari, tiga malam ni. Ha. Kena yang 40-40 malam lagi kenyang. Makan free. Malam-malam siapa itu bini, malam dia enggak masak. Malam dia kenuri, tahlih arwah. Ha. Ha. Itu masalah dia. Tapi memang keluarga tu memang kaya. Dia niat nak bagi makan dekat orang kampung dan sedekahkan pahala bagi makan tu untuk semaya Itu tak ada masalah. Ada ha. Tapi padahal kita yang sepatutnya menjadikan makanan untuk keluarga si mati sebab dia sudah sedih lepas tu dia pun banyak habis duit miskin pula tu kadang-kadang sampai terpaksa pinjam hutang pula dah nak sediakan jamuan untuk si pembaca tahlil, si pembaca jasin kena 50 orang, 100 orang ambil kau terpaksa berhutang pula dah tiga malam tu, tu nak, nak demi nak jamu orang yang baca tahlil nah, itu tu salah kat situ itu salah kat situ tak payah buat, tak mampu, tak payah buat. Dan orang yang baca Yasin tu pun, dia bukannya nak makan pun sebenarnya. Yang betul-betul ikhlas, sepatutnya dia yang sediakan makanan. Maknanya kita mensyarat, ok, malam ni, kita buat majlis Yasin, ok, tak apa, pihak surau kan sponsor. Ha, ataupun ada individu yang kaya di situ kan, dia sponsor, tak apa, makanan, bahagian makanan biar saya yang sponsor. Tak ada makanan pun tak apalah. Ha, itu tak apa itu baiklah itu yang bagus sebab nabi suruh sediakan makanan untuk keluarga Jaafar ketika Jaafar mati dia Biramautah. Kan Jaafar bin Abdul, dia syahid di Biramautah. Balik nabi sampaikan berita itu kepada anak istri dia sedih. Nabi suruh buat makanan untuk jamu keluarga Jaafar. Itu yang sebenarnya sunnah. Ha, tapi kalau memang keluarga tu kaya, dia memang nak buat jamuan untuk sedekahkan pahala tu kepada mayat, itu lain. Jadi yang tak mampu lagi yang miskin tak mampu tak payah buat. Ha jangan ke benda ni seolah-olah wajiblah dah Ini, nak bagi orang makan tahlil apa tak perlu pun. Tak perlu pun. Jadi salah sangka tu perlu di di, di dijelaskanlah. Faham eh? Ha. Hmm. Eh. Kenapa nak minta kebenaran? Bila kita minta kebenaran untuk ah, nak pakai duit kau sikit ni untuk buat kenduri ya, maknanya ni dia, dia mestilah dia dengan terpaksa dia, dia bagi kan. Tak perlu. Keluarga tu kalau dia mampu, dia memang niat nak buat tu semata-mata untuk menjamu orang dan menghadiahkan pahala tu kepada mak ayah tu tak apa. Ini kalau dia sebagai adat oh, ni terpaksa buat ni, tak lagi kan orang macam tahalil baca Yasin kena sediakan makanan ni kalau tak sedia orang kata apa pula? Ah sudah. Itu masalah kecuali kalau mayat tu wasiat kalau mayat wasiat mayat tak ada wasiatlah dia dia dah mati orang dah namatilah dia ketika nak mati dia wasiat semua buat-buat sekian-sekian-sekian ah sekian. ha, sepertiga daripada harta dia saja boleh digunakan sepertiga saja ha, wasiat si mayat ha, si matilah si yang nak matilah dia dah mati tak ada wasiat ketika dia dah mati dia wasiat Walaupun diwasiat seluruh harta dia, tetapi hanya sepertiga sahaja yang sah. Dua pertiga lagi adalah milik waris. Itu nanti kita belajar dalam bak, bak waris. Dalam buku jilid ke berapa ni. Ada tu nanti bak waris. Ah, ha, jilid lima tu. Wakaf, wasiat dan faraid. Tak tu tahu lah tahun bila nak baca. <laughs> Ha, tadi misalnya yang si, si yang sakit jadi dah nak mati dia wasiatkan ha, nanti aku mati tolonglah. Ha, ni ha itu kita boleh ambil sepertigalah daripada harta dia boleh buatlah apa yang diwasiatkan. Tapi tak boleh kacau harta waris. Ha, kita kan tak boleh kacau. Ha kalau kecuali kalau itu sini yang nak buat dan tidak menyusahkan dia dia memang buat tu dia kaya dan dia mampu demi untuk sedekahkan pahala jamuan tu kepada si mayat nanti ah ha, itu tak apa dan sebagainya kita lah yang buat baca yasin tak leh sediakan makanan sikit eh, tak sedia pun tak apa sebenarnya tak perlu pun tapi dah adat kan orang kata ha, tapi yang sediakan tu jangan keluargalah cukup hukum keguguran orang syahid kita sama-sama betul kita khatam insyaallah jadi bawalah ha ni ini, ini ini ini ini bukan bidahan ah kita akan khatam ha, itu terpulang lah nak buat cekodok ke tak nak buat cekodok ke ha, itu, itu terpulang kalau rasa-rasa nak nak nak, nak makan-makan silakan lah saya puasa minta maaf jadi sesama kita nak kita khatam lah yang penting ha. tu dah begitu. yang haram-haram lah yang haram dia begitu haram, yang makruh dia begitu makruh, yang sunat dia begitu sunat yang wajib dia begitu wajib. Tapi yang di bidah dalam menguruskan jenazah ni, yang ada dua lah di sini kan, yang makruh dan yang haram. Yang mana yang dikatakan makruh tu makruh, yang mana yang dikatakan haram tu haram. Syala. Ha, kita sambung pada minggu hadapan, InsyaAllah Sikit lagi ada satu bab hukum keguguran dan hukum orang yang mati syahid ni dan lepas tu menziarahi kubur selesai khatam ada dak menziarahi kubur ziarah kubur hukumnya makruh ha ialah ya, makruh Makruh tu boleh lagi, tapi kalau dia ziarah juga, hukum ni makruh. Tapi kalau terjadi perbuatan-perbuatan seperti itulah, dia menggaung ke apa ke, jadi haram lah. Jadi setakat tu lah, biasa wanita, tapi ada juga yang nak ikut sampai keburu, dia terkena hukum makruh. Lah. kenapa ada yang kata boleh ha? misalnya ahli keluarga kan suami meninggal jadi isteri nak pergi gubur kan itulah lagi tak boleh Dialah yang paling sedih nanti ahli keluarga lah yang biasa yang akan lebih sedih tapi kalau dia dapat kawal diri dia tak ada masalah dia pergi makro je lah hukum dia hmm? tak haram tak haram Ah, tapi kalau orang yang hukum dia iddah itu lain tak boleh keluar rumah lah ah, si isteri tak bolehlah sebab dia kena iddah selama 4 bulan kalau tengoklah keadaan iddah macam mana dia mengandung ke dia apa ke ah, itu tak boleh lah keluar hmm? ah, tak boleh keluar rumah Pem ah, kalau perempuan, kecuali perempuan yang iddah lah yang kematian suami ah, dia tak boleh keluar lah pergi ke kubur Tunggu kena sampai, habis iddah dia lah. Bukan sahaja gubur, pergi mana-mana pun tak boleh pergi. Cuma, boleh pergi keluar. Itu nantilah hukum iddah lah kita belajar ni. Dia boleh keluar pergi rumah sebelah, pergi ke kedai beli. Kena tak ada orang nak tolong dia kan. Beli. Duduk seorang-seorang kat rumah, mati dia ni tak makan. Ha, itu pergi kedai boleh ya? Hmm. Itulah, itu nantilah bab lain, bab iddah perempuan yang kematian suami. InsyaAllah kita buka hadis 40 sambung, kita punya fekah minggu depan kita khatamkan sekali, insyaAllah ha, sebar-sebarkanlah kepada kawan-kawan yang yang selalu datang tu Seperti kata minggu depan kita akan khatamkan buku fekah kita jenis pertama ni, ha, insyaAllah lah <coughs> kalau ada yang sponsor kita, buat cepodok dengan sirap insyaAllah tapi <coughs> ni tak pindah, nanti tak pasal <coughs> siapa nak buat, buat lah Wallahu'alam sambung pada minggu hadapan. Apa yang baik dia Allah Ta'ala. Apa yang tidak baik dia selama saya lah. Minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Tuhan, Muslimin, Muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pilih kita dan reda kepada kehidupan kita. Jadikan orang kita kekasih-kekasih dia dan tutup majlis kita dengan kafarat majlis subhanallahi bihamdika syadawalla ilaiha laa astaghfiruka wa atuubu ilaik subhanarabbika alaikum warahmatullahi wabarakatuh